Uintifada entzuten ari zaret eta lehen iragarri dizuegun bezala, gaurkoan Igor Goikolea daukagu gurean. E, Igor, e, entzungo zenutenez seguraski askok, den e, udan e, askapenak antolatutako brigada batzuetan zebilela palestinan, bertan e, irralgo armadak akzilotu eta handi e, biegunetara kanporatu dintzuten, Horren e, gertaera horren inguruan eta brigadistek bertan egiten duten e, lanaren inguruan, sonaztuko gara gaurkoan, e, e, Igor egin, arratzaldeon, Igor. Arratzaldeon. Bueno, ba, lehenik eta bain eta testu inguruan zartzeko, ba, konta iguzu zer dela eta zinen e, palestinarako brigada horretan, E, zertan da ba, brigadistek bertan egiten duten lana Nolako izan zen ba e, e, ibilbidea e, brigadaren ibilbidea ta ba jarri guztu fiskat testingouruan Bai ba bueno eh maiatzak bueno, maiatza barkatu ja ikusi nuen Brigaden informazioa tabernetan tollan zegola ta bueno ba herrialde duen brigada kantuatuta Azka askapenaen bitartez eta ba, erabaki ba beti izan da Palestina gai bat edo bueno, herrialde arabar korokorrean izan dira ba erakarri nautenaikotzo eta bueno ba, erabaki nuen ba ba for, e, formakuntza formakuntzan hastea, formakuntzan integritan hastea eta mo bitartez ba azkenean animatu nintzen brigadaetan parte hartzera e, Palestina e, abustuan hiru e, aste izango ziren brigadan Eta bueno, ba, lanketa guztian ostean, formakuntza guztian ostean, bidea planifikazioan ostean, ba, abustuan e, Gaztizko Jaien erdian ba ara jun eta intentsioa zen bueltatzea iraiaren batean. Eh, intentsioa gainoso izan ere, ba, bertan berak gelditu zen intentsioa, izan ere, ba, bueno, hor gero ba, kontatuko diguzunez dezala, ba, arazoa izan zenuen bertako Ba, armadarekin, baina, ordura arte, zein izan zen ba, brigadaren e, ibilbidea eta bertan egintzen zen duten lana? Bai, e, bueno, guenokan gutzia bera planteauta ibilaldi ibi bat, eta kontaktu asko geneuzkanan biltzeko aiekin, eta, ba, bueno, askenan beaian kontaktu bat datzen dira gabe, eta askenan gure helburua edo zen, ba, hango eragile askorekin biltzea, alderdi politiko ezberdinekin biltzea, elkarte sozial, langile, gazteen elkartekin biltzea eta, bueno, esteko teko ba, bai, gure Euskal Herriko egoera e, jakinaraztea arabe bai, eta bestalde, ba, bueno, angok, han egiten duten lana, ba, bueno, e, jakitea apur bat e, lehenengo eskutik jakitea, eta aldiberean, ba, bueno, brigadaren bigaren parte doizango litzatekena, zen ona ekartzea, es? E, ona ekartzea han bildutako informazio guztia, gero hemen ba, gizartaria saltzeko, han jasaten duten errepresio guztia saltzeko, nola egin aurre errepresio honi azteko, nola egiten dioten aurre, han, nola zeiatzen dien aurre egitenan, eta bestalde bai, ba, nola eragin egun guk han, e, ba bueno, e, goera hobetzeko, edo herrialdearen aitortza tortza esan bermatzeko, ez, nola egin egun lan internasionalan betik, hmm. E, Palestinan ibiltakoak edo hango daukatenek jagingo dutenez, ba, ez da Samurra ba, bertara sartzea edo sikiera agerian ustea ba, Telabideko aireportuara iristen zarela edo dena delakora, ez da Samurra ba agertzea e, Palestinadasoa zela beti ere ba, galdeketak, e, itanketak eta kontrol sorrotzak izaten dira Eh, nola, nola, nolako izan zen esperientzia ba, ara elduta zer topatu zenuen bai, asteko ara soazenean jakin barduzu nora soazen, jakin barduzu eh, laugarren usteut laugarren potentzial armatua dokatela herrialde Israelet dokatela laugarren potentzia armamentuan estatu batu etzina eta rusian ostean eta bueno, daukaten jasarpenadeka eh, lagarria ez bakarrik ari aientzako baizik eta, ba bueno, lan internasionala egitera goazen ebai nahiko handia da. Beraz, ba, bueno, eraman behar da planteamendu bat, ana eroportuan galdeketara guk uksorte uki genun. Eta, eta galdeketara esen luzerako joan, baina beste ba bueno, jakin esan dugu, han bildu ginen Euskal Herriko beste pertsona batzuekin, eta, ba, bigarren urtea zen joaten zirela eta ibiz, hori euren historialan agertzen da, eta ba, lau ordu edo bostor dukizuten e, galdetzen, gauza guztia miatzen, eta orduan, ba, bueno, han e, manbardo zuirudi bat azkenean, ba, turismo egitea dolan zoazela, eta, ba, bueno, e, hagi go minasko egiten dielako, jakitea zuor zoazela lan internasional bat eitera, eta palestina herrialdarekin harremanetan jartzera. Zein izan zen, ibilbidea, ba, ditosuzko manifestazio horretan sartu e, zineten arte, zein izan zen, e, zizkordanean egin zenuten ibilbidea, eta nola izan zen, e, ba, proposatu egin zizuten manifestaldi horretan parte hartzean, nola sartu zineten, e, nola izan zen, e, ba, nola sartu zineten horretan? Bai, ba, bueno, eldu ginenan ja lurraldo kupatura, Westbank, Westbank, deitzen diotena, e? Ba, Belen bertan egon ginen bi edo egun kampamendu batean, eh Deixa Camp. Kampamendu horran eh ba bueno, e, tza, jende internasional hartzen dute, italianoekin, franceseekin, norbegako jendearekin egon ginen eta behin han egonda ba momentu ze gutenola ostialero egiten diren manifestazio internazionalista batzuk e dela de la Belen Beleneko igualdean dagoena ta bueno, momentuz ez dute lortu Bertan, behar, ba, bueno, Belen, e, kialdea, mendebaldea, ikparralde guztia e, setiatu dute, dode kolonia elku guztian, ta erresistenzia gune bat dalmazara eta horrela askinaren internazionalek behar ematen dugu erakustaldi bat. Ja, azteko, e, junginen manifestazio horretara eta gurekin kanpa horretan egonziren bikideatzi bat uzituzten, frantziako bat eta, eta italieno bat, hori e, izan zen abustu eren bedatzean eta abuz aspian geunden bertan, beraz, egin eldu talenengo soka izan zen, eta, bueno, hori, ba, gero beste eragiekin biltzen jarraitu ginen, urrengo astea baino lehenago, amazian izan intzenatzerotua, eta azte hortan egin izan zen, ba, bestea beste, golan altuetara joatea, e, siriak okupa, e, Israel esiriari okupatutako lurralde batera joatea, eta gero, ba, belena bueltu ginen, hor kontaktu gehiago genituelako, aiekin biltzeko, eta ba, manifestaziora, Ioan ginen berriz ere 16 Lehen Lena aipatu duzu, ez? Nola ba beti ere brigadistak eh, Irralgo Armadaren jomugan eh, izaten diren. Eh, ba ez dutela batere begionez, eh, batere begionez ikusten eh, ba, nazioarteko ikuskatzaien edo begiralen eh, ba presentzia En, en, lekuko eser osoen prezentzia, bat ez dutela bat ere hor e, olako baldinzetan, horrelako e, ba, protestaldi batean parte hartzea, beti ere ba, arrisku puntxu bat ba dauka, ez? Bai, e, askenean manifestazioan ba, bueno, hor manifestazioa gasten den momentutik, han manifestazio guztiak berez, ba, bueno, haientzako Israel da manifestazio guztiak ilegala dira eta, bueno, horrein guan egintzen apostu bat Eh, ba bueno, aurreko astean bedatzean egin ginez genuena ba, maseian egiteko eta zeiatea esartzean kolonoen gutzien ez mugara ez hor ba, militar piloat agertu ziren eta bueno ba, militar gazi ziren baztego ba, kolpeka eta jendea ba, jendea erasotzen azkenean ez eta ba, bueno, holako baten ba, bai, e, militar baten esku geltu nintzen militar batek atzirotu ninduen eta, ba bueno, horasi zen gutzea beraia zikloguztia, zatziloketaren guztia. gertatu zen gauzaba eta, bueno, nik uste ez duala nioz jakingo zerbati gertatu zen eta da, lehenengo saspi sortzi orduak militaren esku egonen zela oda, goizek, hama baitatik arratzaldeko zei saspiak arte eta, ba bueno berez, jene e, manifestazioetara beti ikusten dutenen jene internazionala da gola, beti polizia nazionala joatzen da, Israel Israelgo polizia nazionala joatzen da jendea e, ba bueno internacionalak batzilotzeko beres militarrek ezin dituztelako atzilotu edo gutxienez ba haiekin eraman eta ba, bueno ba italianoaz eta ani ba haien esku gelditu ginen eta gero saspiordu berandogoia ba polizia nazionalen esku hor lehenengo gaua pasa ostean polizia nazionalen esku horre brongo irian zen erbronen duten kolonia baten ba hor galdeketak euki genituen galdeketan nahiko sorrotzek informazioa nahi zuten azken finean Eta, bueno, ba, italianoen akusazioa zen eh, militar bat, bueno, erresistentzia egin militar bati, bela, zorrengo gunan goizean, eh, askatu zuten, nik abeaz nuen hori espero, geratuko ez berari, eta bestalde, ba, ni ez ninten atzilotu, ez egiten ingelesez kotze baten sartu ninduten, eh, ba, katekin eh, eskuetan etanketan, Eta hon, askena, señalen bitartez, hori datu nintzen, hori datu nintzen, ni, ni, ni didea zen igual, jungo nintzela Jerusaleneko epaite gira, baina, bueno, kontu datu nintzen erako, tilabi jafoko aireportuan egoen, eta, han, ba, bueno, berriz galdeketak, horrengoan, ba, Polizia Nazionalen esku egon ostean, mosazen esku izan ziren galdeketak. Eta, ba, bueno, hor beste gau da pasea izan behar unguen, hiendazko segona, aireportuko espetxe hortan atzilotua, eta... Eta, ba, bueno, e, jendean normalena, bueno, zilotua edo, bueno, ez es, zieten sartzen utzi Eta, bueno, jende hori, ba, es, zelda komunetan edo dago, baina, bueno, haiek e, nidegan sukaten irudia esen noso Izan ere akusatzen induten FPLPko bandera batekin ematea e, militar bati buruan Eta hori, bueno, ba, gezurra zen, ibanekin gezurra zela Eta horren ostean, ba, zen ba, bueno, gaitu nintzen hor bakarrik, eta esnekin hori askatuko nintzen, edo, Jerusalen mea jungo nintzen, edo ez, askinan urrengo egunean, bali, berro gaitan bairu ordu pasa ostean atzilotuta, ba, e, gaitu nintzen, ja, bueno, e, askinen zartu nintzen, ja. Alegia, leporatzen zituten ez bakarrik militar bat jotzea buruan makil batez, e, gainera FPLP-eko bandera batez e, eurek ba, talde terrorista etzat daukatena, akaso ba, larriagoa, ez? Lehen, pues, bueno, aipatu dugu eta hemen askotean aipatzen dugu, ba... E, irralgo armarak e, ba, palestinaarren protestaldien kontra baliatzen duten e, ba, errepresioa eta sarpen jasarten guztia ez eta azkenaldiantan ba nazioarteko brigadisten kontra ere e, ari dira ba, oldartzen ez izan ere badira urte batzuk, ba, irralgo legebiltzarrak berak e, ba, boikot mugimenduaren aurkako E, araudi bat, o legeri bat onartu zuela non e, ba, mugimendurretan parte hartzen duten iritarrak, palestinarrak irraldarrak zain nazioarteko adirela ba, kriminalzat dituzten. Ez dakit, e, bat txilotu zituzten eta botasit tarte horretan, horretas galdetu altzitzuten, edo esaterik dagoen zertas galdetu zituzten, no? Ba, egonaz, bueno, kenean galdera ziren gehiu, elkarte batekin egoen, ea zuk azken hor hori informazio hori ez duzu emoten, eta, ba, bueno, bai, boikota, zuk esan bezala, ba, min, min asko egiten di hori kontuatu nintzenan bertan, nola, ba, bueno, naziarteko boikota kaiek ikaragarri baloratzen duten, pi, ikaragarria, eta horregatik gukemen lan lan handia dokago egiteko, izan ere, ba, bueno, Israel, neizta Palestina, ne, okupatuan, bi mila, bost mila, edo amarmila pertsona tera kalera, Urneskubiak aldarrikatzeko haiek da represian bitartez eh, kom, euskaten komunika komunikabe invitardes oso arasizilduko dituzte eta bestalde hemen ezin dute isildu eta ba, bueno, boikotan eragina hon izan bezala asko baloratzen dute hortasari dira hartzen eta bueno aneak utzi datu batzuk non ikusten zen semia egin dion egin enpresa jakin batzuei boikotak eta nola ba, batzutan lortu guten ba, enpresa bueno, batzuen posizionamendua eta ba, bueno, e, ez, ez baldin ze motea babesa modu honetan, bebai Israelgo gobernuari, Israelgo errepese guztiariz eta eskenean modu honetan jakin bartugu, gukemen Israelgo produktu egin babesa emoten badiogu haien diru, diruaren partan bat norentzako izango den zert, zertan erabiliko duten diru hori Israelen dela palestinarrak eta bueno, palestinarrak ba, ba, askotan ez direnak ba, atzilotzen, torturatzen espetzeatzen abiliko dituzte eta militarrentzako armageion moten beraz, ba, bueno Horretaz galdetu nahi nizun nahi zuzen ere izan ere, ba, bueno, importantea da e, palestinara brigadetara joatea bertati bertara ikustea zer e, ari diren gertatzen bertan eta esperintzia hori baliatzea, ba, gero, bueltako bidaian, ba, hemen e, gizarteratzeko informazio hori guztia Baina horretaz zain zuzen ere galdetuna nizun. E, Brigadetatik bueltan, e, zer da brigadistek e, daukaten egin beharra e, hemen Euskal Herrian bueltan, eta zer da hemengo gizarteak egin dezakena brigadetara joan gabea kaso, baina e, pos, e, irralen apargei de regimenaren aurka e, borrokatzeko. Ez? Bai, bueno, erengo galdea erantzuten igual, hori brigadistok askenaren menein bartuguna da, handik garek informazio guztia hemen gizarteari helarastea, jakinaraztea, benetan lehenengo eskutik bizi izan duguna ba jakinaraztea gizarte gustiari eta bestaldeba gizartesein barduen, ba bueno, eh ematen ditugu hitzaldi hauetan edo ba nikuzte gizarte hartu hart dela eta bueno, edo bere medioa bilatu hartu be bai e, informatzeko Eta, ba, bueno, e, nik pertsonarki boikota egitera animatzen ditut, animatzen dut gizarte orokorrean, eta, ba, bueno, e, askenean ez, lehen esan duan bezala, askenean ez, honek e, han eragina aukala, eta eragina aukalako, eta han, ba, benetan asko baloratzen dutelako, eta hori da daguk egindezek egun, lanik handien, handienetariko bat ezakite gorra arlò pertsonalean zer suposatzen dizu zuri hori ba, irraleti botatzeak eh pentsatzen dut deportazioa izango zela horrek zer rondorio pertsonale karriko dizu bueno ba hasteko hori eh izan bezala militarren esku polizia nazionala enesku aeroportuko segurtataren enesku eta mosad enesku go nintzen, eta gero heltzerakoan eh egaskinan e, bertan polizia nazionala neukan itzoiten Eh, oan jago horatu ziaten, nola ezin dintzen amabio urtetan, ez Israelen sartu ez, estatu batuetan ezta, bardugo azkenan Israelen aliaturi nagusienan orden, estatu batua dira, eta, ba, bueno, hori daukatu aintze bertan, nik daki dela, hori da, hori informazioa, amabio urtetan ezin aiteko zartu, eta, bueno, ba, ez talde diate, ba, ba, beste errealdo batzatari ez Australia, Erresumo batua, eta bar, horra ba, ez duateaz, eta, bueno, ba, azkera, aukera asko dauzkat kanporatzeko, kanporatu izateko, eta, bueno, hori, hori haurentze bertan dakidana gutzienez, ni dakidana. Ja, maitzeko, pentsatzen dut, e, ba, esperientzia horretatik bueltan, ba, gogotzu, etorriko zinela, ikildu baino, ba, kaso, palestinaren alde, gogotsuago lan egiteko gogoz, edo, ez? Bai, askenean, ba, bueno, orkontu zara... Palestina herrialdeak behar duen babesaz, kontu zara, eta benetan guk hemen daukagun eraginaz. E, ara, ara joan arte, igualezera kontu datzen den gure eraginan, beraz, bono, gombidatu barru diende guztia ara joatea, e, bueno, kontu sibiltzeko ebai, gombidatu jendea, eta ba, bestalde, hori, e, ba, susan besalako gotzut naiz, Palestinaren Palestina herrialdearen aitortzaren alde egiteko, ango represio guztia salatzeko eta benetan ba herrialde honen aitortza lortzeko eh herrialde honen aitortza lortzeko ba guk ere gure aportazio naizte izan ba, bueno, gure aportazioa aginez ba Igor placer bat izan da e, gurean izatea eta ba badizu untifaren mikrofonoak e, ba prest dituz lana dizunerako eta hurrengora arte Vale, ba, zirgasko zuei. Ayo.